Розділ 21. Тим часом як Грег Стілсон спалював у Ріджої штат нью гемпшир футболку з непристойним написом У Бангорі, штат Мен Уолт і Сейра Хезліти сиділи за столом і снідали. Уолт читав газету. Раптом він з бряскотом поставив на блюдечко чашку з кавою і сказав Ти диви, сейро, твій давній приятель потрапив у газету. Сейра годувала денні. Вона була в халаті з незачесаними косами і ледь розплющеними очима. Відсутків на 80 вона ще спала після вчорашньої вечірки. Почесним гостем був Гаррісон Фішер, конгресмен від 3-го округу нью ще з доісторичних часів і певний кандидат на переобрання наступного року. Отож, вечірка мала для них з Уолтом політичне значення. Політика. Це слово останнім часом не сходило в Уолта з язика. Вчора він випив куди більше за Сейру, та ось уже зранку одягнутий бадьорий, а вона, мов, з багнюки вилізла. Хіба ж це справедливо? «Кака», – сказав Денні і виплюнув фруктову суміш. Фе, як негарно мовила Сейра і обернулась до Олта. «Це ти про Джонні Сміта? А то про кого ж?» Вона підвелась і перейшла до того краю столу, де сидів Оолт. «Що там з ним усе гаразд?» «Судячи з того, що тут написано, він живий-здоровий, і сам чорт йому не брат», – сухо відказав Уолт. У Сейри майнула була невиразна думка, чи не пов'язано це якось з її недавніми відвідинами Джонні і отією історією, але величезний заголовок приголомшив її. Драматична прес-конференція. Пацієнт після тривалої коми виявляє здібності екстрасенса. Репортаж написав Девід Брайт. На вміщеному в тексті фото Сейра побачила Джонні. Він стояв усе такий же худий, жалюгідний і геть розгублений у безжальному світлі фотоспалаху, над простертим на підлозі чоловіком, то був як сповіщав підпис Роджер Дюса, репортер льюїстонської газети. Над фотографією стояло: Наслідок откровення, репортер непритомний. Сейра сіла на стілець поруч уолта і почала читати. Це не сподобалося Денні, і він затарабанив по відкидному столику свого високого крісельця, вимагаючи ранкового яєчка. «Здається, він тебе кличе», – сказав Уолт. «Може, ти сам його погодуєш, любий? Він же в тебе завжди краще їсть». Далі на сторінці дев'ять. Вона розгорнула газету на дев'ятій сторінці. «Лестощами всього доб'єшся», – поступливо мовив Уолт. Він зняв спортивну куртку і надяг на себе сейрінфартух. «Уже даю, хлопче!» – заспокоюв він малого і узявся годувати його яйцем. Дочитавши репортаж, Сейра повернулася до початку і стала читати ще раз. Очі її знову і знов привертала фотографія. Розгублене, вражене жахом обличчя Джонні. Люди, що з'юрмилися навколо непритомного дюсо і дивились на Джонні майже перелякано. Вона могла це зрозуміти. Їй пригадалось, як вона тоді поцілувала Джонні, і на його обличчя набіг отой дивний, відчужений вираз. А коли він сказав, де її загублена обручка, вона й сама злякалася. «Але ж, Сейро, те, чого ти тоді злякалася, зовсім інша річ!» «Ну, ще трохи молодше!» – почула вона, мовби звідкись ген здалеку, уолтів голос. Сейро звела очі на чоловіка і сина. Вони сиділи поруч у пасмузі, пронизаного порошинками сонячного світла. Волта між колінами теліпався її фартух. І раптом її знов охопив переляк. Вона, мовби би, навіть побачила, як обручка перевертаючись поринає на дно унітаза. Почула, як вона тихенько дзенькнула об фаянс. Згадала про маску Джонні вперед день усіх святих. Про хлопця-підлітка, що сказав, «Це ж така втіха бачити, як ви його обдираєте». Подумала про обіцянки, що їх даєш і ніколи не виконуєш. І погляд її знову звернувся до худого, страшенно змученого і нещасного обличчя на газетній шпальті, що вражено дивилося на неї. — А все це просто хитрий трюк, — казав Уолт, вішаючи на місце її фартух. Він таки примусив Денні з'їсти яйце. Все до останньої крихти, і тепер їхній нащадок задоволено смоктав із пляшечки сік. — Що? — Сейра поглянула на нього, і він підійшов до неї. Я кажу, для людини, яка має сплатити майже півмільйона за лікарняними рахунками, це збісав вдалий трюк. Про що ти говориш? Який трюк? А вже ж, мовив Уолт, не помічаючи її гнівного тону. Він міг би написати книжку про ту катастрофу і про свою кому, і заробив би на цьому тисяч сім, чи нехай і десять. А от коли він вийшов з коми ясновидцем, тут уже відкриваються безмежні перспективи. Та це ж просто казна що!» – вигукнула Сейра, і голос її дзвенів від люті. Уолт обернувся до неї, на обличчі в нього був подив, та за мить його змінив вираз порозуміння. Той порозумілий вираз розлютив Сейру ще дужче, ніж будь-коли. Якби вона відкладала по п'ять центів щоразу, як Уолт Хезліт вважав, що він її розуміє, вони могли б уже полетіти на Ямайку в першому класі. «Пробач, що я завів цю розмову!» – сказав він. Запідозрити Джонні в облуді – це все одно, що запідозрити Папу Римського у… ну, ти знаєш, у чому. Уолд голосно зареготав, і в цьому мить Сейра ладна була схопити його чашку з кавою і пожбурити в нього. Та вона тільки зціпила під столом руки і міцно стисла їх. Денні здивовано витріщився на батька, а тоді й собі зайшовся сміхом. «Серденько, – сказав Уолт, – я нічого проти нього не маю, і проти того, що він робить, теж». Власне, навіть поважаю його за це. Коли о той замщілий гладкий шкарбан Фішер за 15 років у Конгресі зумів із збанкрутілого адвоката стати мільйонером, то і цей хлопець має цілковите право гребти скільки може, вдаючи з себе ясновидця. «Джонні не облудник», – монотонно промовила Сейра. «Це ж просто знахідка для всіх отих бабуль з підсиненими кудельками» які читають бульварні журнальчики і належать до Всесвітнього клубу книголюбів, весело провадив Уолт. Хоч мушу визнати, що трохи прозирання не завадило б і при доборі присяжних у тому бісовому процесі Тімонса. «Джонні Сміт – не облудник», – повторила Сейра і знов почула голос Джонні. «Вона зісковзнула в тебе з пальця. Ти вкладала його бритве приладдя в бічну кишеню валізи, і обручка зісковзнула туди». «Піднімися на горище, Сейро, і подивись. Ти її знайдеш». Але вона не могла сказати про це Уолтові. Він не знав, що вона їздила навідати Джонні. «Нічого в тому поганого, що ти поїхала побачитися з ним, невпевнено озвався її внутрішній голос. Воно-то, звісно, так, але як зреагував би Уолт на те, що вона викинула ту першу обручку в унітаз і спустила воду? Навряд чи він зрозумів би раптовий напад страху, що спонукав її до цього, того самого страху, який відбивався на обличчях інших людей на газетній фотографії, та й на обличчі самого Джонні. Ні, Уолт цього не зрозумів би, і зрештою і справді є щось неподобно символічне в тому, що ти кидаєш свою обручку в унітаз і спускаєш воду. «Ну, гаразд», – сказав Уолт. «Він не облудник, але я просто не вірю». Сера тихо промовила. Поглянь на цих людей позад нього, Уолте, поглянь на їхнє обличчя, вони вірять. Уолт кинув побіжний погляд на фотографію. А вже ж так само, як дитина вірить фокусникові на сцені. То, по-твоєму, о той Дюсо був, як ти кажеш, підставкою? Але ж тут пишеться, що він і Джонні ніколи раніше не зустрічались. А тільки так і спрацьовують трюки Сейро, терпляче сказав Уолт. Ніякий фокусник не стане витягати кролика з клітки, тільки з капелюха, або Джонні Сміт щось знав наперед, або з біса влучно вгадав з поведінки дюса. У цю хвилину сейра просто таки ненавиділа його. Їй був гидкий цей добродушний чоловік, за якого вона вийшла заміж. Хоч, як по правді, нічого поганого за його добродушністю, врівноваженістю і лагідною іронією не стояло, просто він непохитно вірив. Така вже була властивість його душі, що всі прагнуть здобути головний виграш, і кожен вдається до своїх маленьких хитрощів. Сьогодні вранці він міг назвати Гаррісона Фішера «замщилим гладким шкарбаном», а вчора ввечері аж падав з осміху, слухаючи Фішерову розповідь про такого собі Грега Стілсона, дивака, мера з якогось там містечка, що, певно, зовсім сунувся з глузду, і наступного року збирався балотуватись на виборах до Палати представників як незалежний кандидат. Ні, в світі Олта Хезліта не було місця ні екстрасенсам, ні героям, там цілковита панувала одна доктрина. Ми повинні змінити систему із середини. Він був добрий, спокійний чоловік, любив її і Денні, але душа Сейрина раптом порвалася до Джонні. Гірко тужачи за тими п'ятьма роками, які в них украдено. Або й за цілим спільним життям. І за дитиною, що мала би темніше волосячко. «Ти би шо уже любий?» – тихо, мовила вона. «А то вони таки запроторять твого Тімонса заграти На каторгу чи куди там ще. Твоя правда». Уолт усміхнувся до неї. Підсумки підбито, засідання закрито. «Ми друзі?» «Друзі. Але ж він знає, де була обручка» знав. Уолт поцілував її, легенько притримуючи правою рукою за потилицю. Він завжди однаково снідав, завжди однаково цілував дружину. Одного дня вони переїдуть у Вашингтон, і ніяких екстрасенсів немає. Через п'ять хвилин він вивів заднім ходом на Понт-стріт їхній невеличкий червоний пінто, дав, як звичайно, короткий прощальний гудок, і поїхав. Сейра залишилася з Денні, який саме ризикував задушитися, намагаючись злізти зі свого високого крісельця столика. «Ти ж не так це робиш, молодче!» – сказала вона, переходячи кухню і відкидаючи перекладку із столиком. «Кака!» – обурено мовив Денні. До кухні перевальцем лінивою ходою неповнолітнього правопорушника зайшов їхній кіт Помідор. І Денні, радісно захихотівши, обхопив його обома руками. Помідор прищулив в уха і скорився своїй долі. Ледь помітно всміхаючись сама до себе, Сейра прибирала зі столу. Закон інерції. Тілу, що перебуває в стані спокою, властиво залишатися в ньому і далі. А вона й перебуває в стані спокою. Що з того, як Уолт і має свої вади? Вона теж їх має. Отож, пошле вона Джонні вітальну листівку на Різдво та й по всьому. Так буде краще, безпечніше. Бо тілу в русі властиво рухатися далі, а їй і тут добре. Вона пережила втрату Дена, пережила втрату Джонні, якого так несправедливо забрала в неї доля. Але ж скільки в цьому світі несправедливості. Пройшла через свої пороги та абистрини до цієї тихої заводі. І тут вона і залишиться. Оця її сповнена сонця кухонька зовсім непогане місце. Найкраще забути всі ті окружні ярмарки, колеса Фортуни і образ Джонні Сміта. Поки в мийницю з брудним посудом наливалася вода, Сейра ввімкнула радіо і почула початок останніх вістей. Перше ж повідомлення змусило її завмерти із щойно вимитою тарілкою в руці, втупивши тривожний, занурений погляд у простір за їхнім маленьким задвірком. Матір Джонні розбив інсульт, коли вона дивилася телевізійний репортаж про прес-конференцію її сина. Вона померла сьогодні вранці, годину тому. Сейра витерла руки, вимкнула радіо і визволила помідора з обіймів Денні. Потім віднесла малого до кімнати і посадила в манеж. Ображений Денні чим душ заревів, але Сейра наче й не чула його. Вона пішла до телефону і набрала номер Східного медичного центру. Телефоністка на комутаторі, який уже, судячи з голосу, набридло без кінця повторювати те саме, сказала, що Джон Сміт залишив лікарню вчора ввечері, незадовго до півночі. Сейра поклала трубку і сіла на стілець. Денні і далі ревів у своєму манежі. З кухні чувся хлюпіт води, що текла в мийницю. Трохи згодом Сейра встала, пішла до кухні і закрутила кран.